Jedna kostnatá ruka sevřela erlovo zápěstí jako do svěráku. Nikolajovi zlatě tečkované oči zírali do Erlových, byl tak blízko, že cítil rusáku vdech. Přesto se Nikolaj zastavil jen pár centimetrů daleko. Nikolaj pomalu pustil Erlovu ruku se zbraní a krok ustoupil. Navzájem se měřili pohledem, a Erl věděl, že ho Nikolaj mohl snadno srazit k zemi dřív, než by pistoli zvedl. Co to dělá? Nikolaj nepatrně kývl hlavou jako pistolník v pravé poledne a Erl se napěl, čekal na smrtící úder. Žádný útok nepřišel. Nikolaj se místo toho uklonil. Erl rychle zvedl revolver. Byli tak blízko, že nemusel cílit. Namířil hlaveň na vršek Nikolajovi lepky. Nikolaj promluvil, poprvé od chvíle, co přišel do Alfova domu, hovořil naprosto klidně. Vzdávám se! Earl s prstem na spoušti zaváhal. Hr? Jeho tón byl pokorný. Jsi nadřezený vlkodlak. Podvoluji se vůli tvé smečky. Co? Jen nepatné zvýšení tlaku na spoušť a Erl nepříteli prožene kulku hlavou. Cože? Co to děláš, Nikolaji? Vzdávám se. Vyzval jsem tě a selhal. Udělej se mnou, co budeš chtít. Hromený Earl jen zíral na muže, co mu klečel u nohou. se ses u té části, že už nejsem velkodlák? Na tom nezáleží řekl Nikolaj a sklonil čelo, až se dotýkalo podlahy. Potřebuji tě. Nejsem dost silný, abych ho dál věznil. Tvar zvíře uvnitř mne věří ve staré způsoby. Bude tě následovat. Musí. Žádají si to jeho instinkty. Vyhrál si. Žádám o přijetí do tvé smečky. Udělej se mnou, co budeš chtít. Zabej mě. Ale předtím mi dovol, ať ti pomohu najít muže, co ublížil mé lile. Cvak. Édl palcem natáhl kohoutek smysa. Natahování kohoutku byla u dvojčinné zbraně naprostá zbytečnost, ale z nějakého důvodu se pak cítil jistěji. Jsi šílený. Měl jsi mě a pak... Co má tohle sakra být? Žádná odpověď. Nikolaj přednesl žádost a trpělivě čekal na rozsudek. Na co čekáš? křikl Ajno. Tak už ho odpráskní. Jenže Earl Herbinger byl poprvé v životě příliš překvapený, než aby někoho zabil. Kapitola 20. Tady mám v paměti spoustu děr. A pro jednou si myslím, že jsem roky mu vděčný za to, že mi něco sebral. Některé věci je lepší zapomenout. Změnil jsem se a vyrazil ven sám. Doufal jsem, že zachytím jeho pach, ale na to byl Nikolaj příliš mazaný. Narazil jsem na pár větkongů, co nastražovali pasti. Zabel jsem je a sledoval jejich pach zpátky k základně. Nebyl to ozbrojený tábor byla to vesnice mohl bych se snažit ospravedlňovat, co se dělo dál Byli to naši nepřátelé tady žili měli tu své rodiny ale to byla chyba nepřítele že se za nimi schovával byla válka Nikolaj mě k tomu dohnal jenže to jsou prázdný výmluvy jsou to lidský omluvy lidský ospravedlňování já byl vlkodlak Jednal jsem na základě instinktu a choval se přerazeně. O několik dní později jsme našli novou zprávu. Pane Wolfe, s hraním je konec. Teď se posuneme k vážným věcem. Hledal jsem vhodnou výzvu a vypadá to, že jsem ji konečně nalezl. S úctou Nikolaj. Vypadá to, že všichni vlkodlaci něco hledají. Alfa se náhle probudil. Ve spánku ho pronásledovali horečnaté sny, zaplavovali ho vizenějších vlkodlaků, co tu byli před ním. Tělo mu hučelo zvláštní energií. Stával se kompletním. Uchýlil se do šestky. Čarodějnice své dva kopáče pohřbila u vchodu, aby ho hlídali za co bude ve spánku zranitelný. Lucinda byla nahoře, odpočívala u propanového hořáku. Jeho smysly ji snadno zachytily i přes několik pater. Vězeň, kterého pro něj její sluhové lapily, byl zajištěný ve vedlejší místnosti, s ním se vypořádá později. Pár členů smečky se vrátilo do relativního bezpečí dolu, aby si tu lízali rány. Dva spali nedaleko na zemi, vrátili se do lidské podoby. Zotavovali se z několika střelných zranění. Kostějův amulet spočíval na jeho hrudi, žhnul žárem blokodlačího ducha Erla Herbinčera. Když ho vzal do ruky, Alfa cítil, jak se duch uvnitř hýbe. Posiloval ho, poskytoval mu větší výdrž i sílu, stejně jako když první jejich druhu okradli svého mocného předchůdce, aby se stali více než lidmi. Protože se jeho povznesení přiblížilo na dosah, nadešel čas probudit vulkodlaky. Celé to bylo neskutečně vzrušující, budou jako nezadržitelná vlna, rozprostřou se po zemi. Kostěj se jich příliš bál, než aby je vypustil, ale on byl hlupák, nesmrtelný bez ambicí, což z něj činilo pozoru hodně ubohé stvoření. Alfa byl na druhou stranu mož s vizí. Bude to jednoduché, vážně. Volkodlaci se budou šířit jako stepní požár. Tohle izolované městečko je pouhá rozcvička. Lidé si s první vlnou pravděpodobně poradí, ale Alfa tuto chvíli plánoval velmi dlouho. U PKM se to bude zpočátku snažit ututlat, ale i pro ně to bude příliš velké sousto. Vulkodlaci se reprodukovali příliš rychle. Alfa přesně věděl, jak UPKM zareaguje, protože studoval jejich doktrínu. Koprlejk odříznou od světa a vypálí. Toto místo však bylo pouhým testem a zasloužilo si to, protože nevědomky poskytlo úkryt Axelu Kerkonenovi, muži, co se mu odvážil ukrást rodné právo na nesmrtelnost. Úkryt amuletu byl řídce osídlený a tak izolovaný, jak jen město může v kontinentálních státech být. Vypadalo to jako plítvání, že vypustí vulkodlaky zrovna tady. Kopr malá komunita, kde při hledání amuletu prožil poslední rok, vedení UPKM jen zaujme ale příliš neznervozní. Zakryjí to a budou to považovat za izolovanou událost. Podobné věci už se v minulosti staly a pravděpodobně k ním dojde zas. Jen další z dlouhého seznamu tragédií spojených s monstry. Než si uvědomí, co se doopravdy děje, bude připravený vypustit druhou vlnu. Velké představení přijde později. Analyzuje výsledky dnešní mise a náležitě vše nastaví. Když se upravuje prastará magie, Vždycky se přitom naučíte spoustu nového. Věděl to, ale i tak dál snil svůj velký sen. Další vlna bude mnohem působivější. Své děti rozmístil do velkých, hustě zalidněných měst po celé zemi. Sám projížděl simulace na softwaru navrženém UPKM. Pokud vše vyjde tak, jak předpokládal, 80% obyvatel Chicaga bude přemoženo do 8 hodin. V New Yorku jich bude zapotřebí jen šest. Lidstvo takovému masakru neodolá. Bylo evoluční slepou uličkou. Vybraní se stanou vlkodlaky. Ty, kdo budou vzdorovat, sklidí pro vlkodlaky, Zbývající si ponechají jako kořist. Vybral celé oblasti, ze kterých se stanou rezervace a loviště. Alfa se chystal resetovat svět. Herbingerův život byl víc než dost silný, aby vzkřísil místní vulkodlaky, ale Alfa s takovým duchem nechtěl plítvat. Amulet byl vytvořený temnou magií k zotrčení a spoutání podstaty monster. To nyní chápal. Spaloval život jako palivo, Každé použití ho vyčerpávalo. Bude potřebovat neustále dobíjet, čím silnější vlkodlak, tím lepší. Kdyby si to uvědomil dřív, nikdy by Herbingerovi nedovolil, aby Petrova zabil. Naopak by je sklidil oba. Plitvání nesnášel. Místo něj použije jiné. Patřili sice do jeho smečky, ale většina jich byla postradatelných. Zvláštní, pomyslel si Alfa, když vybíral oběti. Svou smečku kdysi miloval, ale na jejich životech už mu nezáleželo. Před pouhou hodinou byli vlkodlaci jeho milovanými dětmi, ale teď představovali pouhé palivo. Ti dva tady postačí. Z nějakého důvodu si nedokázal vybavit jejich jména. Zesílil hlas a zavolal na Lucindu. Celá šachta se otřásla. Při probouzení bude potřebovat čarodějčinu pomoc. Hromový zvuk ostatní vlkodlaky vyplašil. Vyděšení se pokoušeli odplížit, ale on je uchlácholil něžnými slovy. Použil plnou sílu svého hlasu a oni se pokorně vrátili. Natáhl se a vzal ženu pod krkem. Sklizeň začala. Nikolaj se posadil na koženou pohovku na druhé straně Alfova obývacího pokoje. Vypadal vyrovnaně, ale Earl nechtěl nic riskovat. Lovec stál na opačném konci místnosti, Thompson zapřený o rameno a namířený na rusáka. Zbraň byla odjištěná, Earlův prst připravený na spoušti. Sebe menší pohyb a Earl ho pokropí kulkami. Obří kostlivec jen tak stál a sledoval je ze stínou. Heather dala dědu v deník Ainovi, ať se ho pokusí rozluštit, a horník se na čtení vrátil do relativního bezpečí konvoje. Erl požádal Heather, ať proskoumá zbytek domu, jestli tu nezůstalo něco zajímavého. Nebyla cvičený lovec a pravděpodobně nebude vědět, co má hledat, ale Erl chtěl Nikoláje vyspovídat o samotě. Jakmile skončí s mluvením, měl v plánu ho zabít. Svědci by to kazeli. Přestože byl zosobněné zlo, Nikolaj byl válečník a zasloužil si přinejmenším důstojnou smrt. Vždycky jsem si myslel, že to budeš ty, kdo mě nakonec zabije. Začal Nikolaj. I mě to párkrát napadlo, odpověděl Ero. Ale to sami nemůžu tvrdit o tom, že se jen tak rozhodneš spáchat sebevraždou. Já zemřel v den, kdy jsem našel Lilu mrtvou následující týdny jsou jen zlý sen. Já to neudělal, ujistil ho Erl, dávám ti svý slavo. Teď to vím, tvar už na mě netlačí, teď mi to myslí jasně. Nikolaj zavrtěl hlavou, museli mít něco, co ti patřilo a použili to k rozptýlení tvého pachu po pokoji. Měl jsem ten podvod prohlédnout, ale on posiloval můj sték, zmátl mě, abych opustil. Nevím, jak to děláš ty, jak si tak dobře spoutal toho svého. On tolik naléhá, neustále mě přerušuje, nechá mě myslet jen, když se mu to hodí. Tohle byla jejich první skutečná konverzace a Erla mírně překvapilo zjištění, že své staré nemezis nerozumí tak dobře, jak se myslel. Takhle, to u mě nefunguje. Nikolajova vlkodlačí část se oddělila a stala se samostatnou osobností. Ta Erlova byla, nebo spíš bývala, jen stínem v jeho mysli, s nutkání a vzteku. Za chvíl se při pomyšlení, že by s ním skutečně mluvila. Pokud existoval, Erluv vnitřní vlkodlak byl silný, mlčenlivý typ. Šťastlivče, povzdychl se Nikolaj. Já ho izoloval. Čím déle jsem byl silný, tím tiším se stával, dokud zcela neutichl. S výjimkou nocí, kdy zářil úplněk. Pomohla mi najít klid, ale když se mi ztratil, vrátil se, aby zaplnil prázdnotu. Ale jsou druhů Přejmeš moje nabídku? Ještě jsem se nerozhodl, zalhal Erl. Nikolaj pravdu znal. Rozumím. Udělej, co musíš, ale věz tohle. Dokud nestiskneš, spoušť jsem tvůj člověk. Odpřísáhl jsem ti věrnost. Tvar vyhrával. To jsem nemohl dovolit. On musí poslouchat instinkty a ty vyžadují, aby nás vedl nadřazený vlkodlak, tedy ty. Můj značný nedostatek vlkodlactví by mohl být problém, kdyby se rozhodl přijít a sežrat mě. Máš mé slovo že pokud k tomu dojde, zarazím ho. Byl jsi zabiják KGB. Promiň, ale tvoje osobní integrita na mě moc velký dojem neodělala. Nikolaj se už klíbl. Věř si, čemu chceš. Zodpovím tvé otázky, jak nejlépe dovedu, než vyprší můj čas. Tvar je prozatím pod kontrolou. Jediné, oč tě žádám, je, abys pomstil Lily. Ten, kdo nosí kostějů v amulet, Musí být za každou cenu zastaven. kdo ten amulet má? Já si samozřejmě myslel, že ty. Jeho identitu neznám, ale musí být výjimečně silný, jen aby ho mohl nosit. Jenže na tom teď nezáleží. A to jako proč? Amulet ho právě mění. Ten, kým byl předtím, bude vymazán. Je to mocný artefakt. Erla už míření Thompsonem začínalo unavovat. Jako vlkodlak zapomněl, jak zatraceně těžká věc to je. Vytvořili je v době, kdy se všechno vyrábělo z pevného dřeva a strojní ocely. Pověz mi o něm. Slyšel si o kostějovi, zeptal se Nikolaj. Když Erl zavrtěl hlavou, Nikolaj pokračoval. Byl to můj mentor, nejstarší ze všech vlkodlaků. Přísahal věrnost Leninovi a po něm i Stalinovi, i když oni nikdy netušili, jak moc je starý. Věřili, že je jen obyčejný vlkodlak, který si chce vysloužit uznání a ochranu, což zní trochu povědomně. Herl se popíchnutím nenechal rozptýlit. Jeden musí jíst. Nikolaj pokračoval. Když kostěj nosil amulet, byl prakticky nesmrtelný. Nepřitahoval pozornost, dělal, co musel, ale nikdy moc nevířil vlny. Před sovětským svazem sloužil carům a před nimi ruským knížatům. A před nimi kdo ví. Byl to služebník, ne vůdce. Kostěj se stal postavou zmítů, říkalo se mu Kostěj nesmrtelný, i když moc amuletu používal zřídka, kdy. Domnívám se, že se ho bál. Začal mě brát jako syna a později se mi s tím svěřil. Ani on nevěděl, odkud amulet pochází, jen to, že je starý a propůjčuje strašlivou moc. Erl kýbl ke kostře. Ten amulet nevypadá náhodou jako prackatýhle věci. Uplynula chvíle, kdy Nikolaj studoval tříprstou ruku. Vlastně ano. I když nevím, co je to za stvůru, volám mě k sobě. Ty tu píseň neslyšíš? Ne, samozřejmě, že ne. Zapomněl jsem, že tvůj tvar byl umlčen. Věř mi, Herbingere, ty kosti jsou výjimečné. Je to svatyně. Zmiňoval se z ostrašlivý moci. A čem se tu přesně bavíme? Amulec se živí energí vlkodlaků a předává ji nositeli. Kostěj toho využíval sporadicky, aby zabránil zdárnutí. Na někoho, kdo se tvářil jako odaný komunista, měl nezvyklý strach z posmrtného bytí. Ale téměř dokonalá nezranitelnost není to, co mi dělá starosti. Slyšel si o vulkodlacích. Vězeň v šerifově celé o nich mluvil, než ho Erl vysvobodil z jeho mizerného života. Jen jsem něco zaslechl. Já se o nich prvně dozvěděl od jednoho ze stalinových rumunských nekromantů. Když Kostěj zjistil, že s nimi Matkarus experimentuje, zneklidnilo ho to. Dokonce ho podezřívám, že ten projekt sabotoval. No, sabotáž možná není nejvhodnější slovo, protože zavraždění několika nekromantů je trochu víc než pouhá sabotáž. Kostěj žil víc jak 700 let a nic ho nezneklidňovalo víc než pomyšlení na vulkodlaky. Detaily o těch stvořeních neznám jenže jsou spojeni s vlkodlaky a magií smrti a že zasili strach do srdce nezničitelného muže. No, předpokládám, že někde ho zničil, jinak by ten skvělej amulet neskončil v Michiganu. Erl to konečně vzdal a sedl si na koberec, bolavá záda si opřel o zeď. Dával si pozor, aby samopal celou dobu mířil na Nikolaje. Víš, jak ho dostali? Nebyl jsem tam. Stalin ho poslal bojovat do zimní války. Kostěj padl v bitvě. Rozvědka pak zjistila, že zabití si připsal mladý střelec jménem Kerkonen. Amulet nikdy nenašli, ale protože jsem o jeho důležitosti věděl jen já, dál jsem se o to nestaral. A proč ne? Zajímalo Erla. Něco takového by se vám komouském bastardům určitě hodilo v úsměv ho znervózňoval. Kdybys znal mého tvara, tak bys to chápal. On se k takové hračce nikdy dostat nesmí. Je to pro všechny nejlepší. To potvrzovalo, co zatím Earl zjistil. Hedřin děda nějak porazil nesmrtelného velkodlaka a pak magický amulet odnesl do Ameriky. Proč tu zatracenou věc prostě nezničil? Proč jsem vůbec přišel? Uvědomoval si, co vlastní. Hrubý obrázek v denníku naznačoval, že měl o významu amuletu minimálně přibližnou představu. Někdo další o amuletu věděl, přemýšlel nahlas Erl. Není náhoda, že se mocný vlkodlak, co vlastní kosti prapředka všech vlkodlaků, nastěhoval do domu ve městě, kde byl amuletu krytej. Možná to byl osud, navrhl Nikolaj. Já a osud spolu nevycházíme. A s náhodou nejlepší kámoši taky nejsme. Erl pravou rukou dál držel Thompsona a levačkou z kabátu vylovil krabičku cigaret. Chceš si zakouřit? Dostanu i pásku přes oči. Erl se uchechtl. jako bys nějakou chtěl? Žádný strach. Řeknu ti, až to přijde. Tak to bude fér. El si zapálil a dlouze potáhl. Vyfoukl obláček. S trochou štěstí Alfa nekouřil a on mu teď zasmradil obývák. Tak jak toho hajzla zabijou? No to nevím, ale rád bych ti pomohl. Musím být nějak užitečný. Když mi nařídíš, abych ti pomohl, tvar nebude mít na výběr a poslechne. Nikolaji... A bávám se, že jsi vevnitř porouchanej a já ti vůbec nevěřím. Vážně moc se teď snažím rozhodnout, co s tebou mám udělat. A nečekám, že se ti moje rozhodnutí bude líbit. Můžu ti pomoct. Jsem si jistý, že můžeš. Jedna otázka. El znovu potáhl, vychutnával si dým. Regenerující plíce mu budou chybět. Kolik nevinných lidí si zabil? A nemyslím celkově, protože abavíme, že ten seznam bychom dávali dohromady celou nác. Kolik jich zemřelo při tvojí poslední krvavé jízdě? Nikolaj se podíval na své ruce. Příliš mnoho. I jeden je příliš mnoho. Soudroho. Ozvalo se zdvořilé odkašlání, když po schodech se šla hedr. Neruším při něčem? zeptala se. Nic důležitého, jen můj soud, řekl Nikolaj a na okamžik od odtrhl oči. Ale, ale, zástupky dě, nejste vy to nádherný exemplář. Kletba některým sedne víc než ostatním. Vsadím se, že se teď cítíte prostě úžasně. Jste jako motýl v porovnání s malou housenkou, kterou jsem potkal odpoledne. Ušetřím mě toho, Magore, Hedr kolem Nikola je prošla tak daleko, jak jen to šlo. Tohle místo je prakticky prázdné, herbinčré. Všechno maximálně vysmíčené. Oblečení čisté a složené. Žádné průkazy, žádné papíry, žádné osobní věci, žádné dekorace, prostě nic. Na kuchyňském stole byl komp. Můžeme ho ve škole zapojit a zjistit, jestli v něm není něco užitečného. Co si Erlovi podala? Tohle je jediná zajímavá věc v celém domě, teda s výjimkou tady pana Kůstky. Měl to v šupleti vedle postele. Hlídej ho za mě, povědělý Erl, než si vzal fotografii. Hedr na je namířila brakovnici. Ujišťuji tě, že to není třeba, má drahá. Nikolaj nevinně roztáhl ruce. Hedr naklonila hlavu na stranu. Hádám, že vám lidé už párkrát řekli, že jste okouzlující muž, pane Petersone. No, vlastně ano. Hali, a teď zavři hubu. Fotka byla pomačkaná a rozpadala se stářím. Erl zažehl zipo a prohlédl si ji ve světle vrhaném plamínkem. Byla zašloutlá a barvy se z ní vytratily. Chvíli trvalo, než se uvědomil, že ty lidi zná. To není možné. Najednou vše dávalo smysl. Musel vydat nějaký zvuk. Herbinčre, zeptala se Hedr ve tváři se jí zračily obavy. Jsi v pohodě? Ne, nejsem. Alfa ho nazval otcem. Nepamatoval si šíření kletby, ale důkaz měl přímo tady. Erl nechápal, jak ho mohli ošálit, ale pomocí temné magie mohli jeho smysly splést. Bach byl špatný, hlas byl špatný, ale jeho i Nikoláje sem nalákali ne kvůli jejich síle, ale osobnímu spojení. Erlovilhal lhal, někdo, koho považoval za přítele a nic se mu neprotivilo víc. Erl se fotografie dotkl plamenem. Chytila rychle. Držel je, zatímco oheň požíral papír. Když mu nakonec začala spalovat, prsty upustil je na koberec a sledoval, jak hoří. Byl v pokušení nechat oheň rozšířit po celém domě, ale, ale pak doutnající zbytky rozmáznul botou. Hedre, počkej na mě venku, ale hned! Hedre rychle vyrazila ke dveřím. El se nehýbal, dokud neodešla. Pak si na rezignovaně položil do klína. Zavřel oči a na okamžik mu bylo jedno, jestli na něj Nikolaj zautočí. Vlkodlak to zjevně myslel se svým slibem vážně a zůstal sedět na pohovce. Nikolajovi změna v Erlově chování neunikla. Co se stalo? Je to jako za starejch časů, Nikolaji. Využili nás. Jako za starejch časů. Erl si unaveně promnul obličej. Měl by zuřit, ale jen ho to ranilo. Když se tak cítil naposled, zrovna se dozvěděl o zradě Martina Huda. Erla začínalo vyloženě štvát, jak mu lidé lžou. Pamatuješ si naši válku? Jak bych mohl zapomenout? Já mohl. Zapomněl jsem spoustu věcí. Nedobravolně, vzali mi je. Erl otevřel oči. Zjevně jsem toho ztratil víc, než jsem si myslel. Nerozumím, řekl váhavě Nikolaj. Na tom nezáleží. V boji s tebou zemřela spousta dobrých lidí. Neměl jsem na to monopol. Dobří muži umírali na obou stranách. Co mi můžeš říct o tom, jak jsme se ve Vietnamu naposledy setkali? Vedl jsem útok na vaši základnu. Obě strany utrpěly těžké ztráty. Navzájem jsme se těžce zranili, oba nás evakuovali. Zranil jsem, přenesl jsem kletbu na někoho na svojí straně. Zdálo se, že Nikola je otázka zmátla. Ne, byl jsi čestný protivník. Erl se usmíval, když vstával. Kéž bych ta samý mohl říct o tebě. Ale ty si byl určitě ten nejodanější parchant, jaký ho jsem kdy potkal. Sáhl k opasku a vytáhl jeden svůj revolver Nightguard. Otevřel bubínek a vyndal nábojový klip. Děsivej, zákeřnej, naprosto bezahlednej, ale odanej. Earl strčil zásobník do kapsy a vylovil další šestiraný. Prohlédl si ho mžoural ve slabém světle. Erl přejel palcem po kulkách a pokýval hlavou. To respektuju, ti dám šanci. Jakou šanci? Chceš, abych ti věřil? No, po všech věcech, co jsi mi udělal, si tu důvěru musíš zasloužit. Erl náboj vytáhl z kovového kruhového klipu a prohlédl si ho. Zjevně spokojený s typem munice ho strčil do bubínku a silně s ním zatočil. Tvrdíš, že tvůj život nic neznamená a jsi ochotný podvalit se starým způsobům. Earl mu dlouhým obloukem revolver hodil. Tak mi to dokáž. Než revolver dopadl u Nikolájových nohou, Earl už ho jistil zvednutým Thompsonem. Vážně? Ruská ruleta? Příhodný, nemyslíš. erl mu pokynul samopalem. Zvedni to. Jen se hneš mým směrem a přepůlím tě stříbrnejma kulkama. Seš rychle, ale nedost. Nikolaj pomalu zvedl smysl sen dvesn. Ve tváři měl prázdný výraz. Přilež si ho ke spánku. Nikolaj udělal, co mu řekl. Ruka se mu chvěla. Trvalo dlouho, než odpověděl. Tvara tento vývoj zrovna netěší. Tvůj tvář je malá ufňokaná děvka. Věřit mu, že mu král Vokodlaků vzkazuje, ať přestane fňokák. Uděláme to takhle. Já položím otázku. Za každou špatnou odpověď stiskneš spoušť. Doufám, že to bude krátký kvíz. Kapitola 21. Šáran si se mnou promluvila jako první. Pracovali jsme spolu dost dlouho, aby mě dobře znala. Jednoho dne za mnou přišla, když jsem seděl, unavený, neoholený a vyhublej, kouřil se a do džungle. Dokonce i svý lidský hodiny jsem trávil plný vzteku. Konovrovy nadřízení na něj tlačili a on tlačil na nás. Pověděla mi, že si o mě dělá starosti. Já jen dělám svoji práci, řekl jsem jí. Měníš se, Erle, narůstá v tobě temnota. Cíti mi. Musel jsem napnout všechny síly, abych se na ní neutrhl. Měla pravdu. Měl jsem potíže s udržováním kontroly. Nehrabej se mi v myšlenkách. Vážně by se ti nelíbilo, co bys tam našla. Měla rostomilej smích. Tak to nefunguje, ale nepotřebuji magii, aby chápala emoce. Čtu ti je přímo z obličeje. Ty nejsi on. On není tvůj odraz. Nikola je monstrum. Rozhlydni se kolem sebe. To mi taky. Něžně mi položila ruku na rameno. Jakoby se mi ve vteřině trochu ulevilo. Hlavu mi zaplnili šťastné vzpomínky. Syrény vládly mocnou magií. Omlouvám se. Ty nejsi. Ty jsi slušná holka s problematickými rodičema. Ani Travis nejí monstrum. Sice vypadá jako ta nejděsivější věc, jakou jsem kdy viděl, ale v podstatě je to hyperaktivní teenager. Ale já jsem něco příšerního. Děláš, co musíš. Neužíváš si to jako Nikolaj. Oba jsme viděli, co za ním zůstává. Začínáš si myslet, že jste oba stejní. Už ne. My jsme stejní, Zabíjení. Nic jinýho dělat nechci. Na nic jinýho nedokážu ani myslet. Pak se mě Sharon zeptala na něco, na co od té doby neustále myslím. Proč pro tebe tolik znamená být člověk, když jim nejsi? Na to jsem odpověď neměl. Jen se nad tím zamysli, Erle. Sličtější než většina lidí, co znám. Musíš se rozhodnout. Musíš to zkusit. Dovol, ať ti pomůžu. Utěším tě. S klidním monstrum v tobě. Zasmál jsem se na ní. <tějí> ty po mně jedeš. Sharon zbledla. To ne, vážně, bez urážky, ale já jsem potomek Achelova. Má téměř nesmrtelná matka se zamilovala do mého otce, protože to byl ten nejdokonalejší muž, jakého viděla za posledních pár set let. Jakmile se vymaním z osidel Fonasilu, pravděpodobně se stanu modelkou, možná se vdám za někoho šíleně bohatého. Jsem opravdu hodně, hodně, hodně mimo tvoji ligu. Když zapojím šarm, muži by spáchali sebevraždu jen aby se mnou mohli být ty jsi tak trochu ošklivý a upřímně řečeno průměrný a nejsi moc vysoký a taky máš příšerný přízvuk. Páni, ty si nebereš servítky, zlato. A taky by to bylo jako líbat popelník. Ne, Erle, myslela jsem, že bych tě mohla uklidnit svou magií. Mohu ti pomoci znovu nalézt soustředění. Dovol mi použít hlas. Dokázala to. Povím vám, je důvod, proč se námořníci klidně utopí, jen aby se dostali k Siréně. Ukázalo se, že na starém pořekadle, že hudba sklidní i divoký zvíře něco je. No to mě naučili Santiago. Různá doba si žádá různý nástroje, ale pán lidem vždycky nabídne způsob, jak sklidnit bestie v nás. Někdy je jedinou zbývající možností smrt ale i to se počítá jako vhodná alternativa. Vstávej, vstaň a bojuj! Navzdory zoufalým výkřikům a hlavně velkého amerického revolveru přitisknuté klepce Nikolaj zůstával podivně klidný. Tvar byl bezmocný. Jeho hlas slábl a Nikolaj věděl, že slabý zůstane, dokud měsíc nedosáhne vrcholu. Do té doby si kontrolu udrží Nikolaj. Tvar nebude mít na výběr, bude ho muset poslouchat. Bude se vzpírat, ale teď nebyl nic víc než otravné děcko. On už ani není vlkodlák. Herbinčer je jen lidský obožák. Je to jídlo. Jídlo nemůže vládnout. I Stalin byl pouhý člověk. Ticho. No tohle tvar odpověď neměl. Nikolaj se v duchu usmál. Když ho polapili lovci NKVD, zavázal se poslušností sovětskému svazu. Stalin byl silný. Porazil ho a tím se stal jeho Alfou a matka Rus jeho smečkou. Instinkt byl uspokojený a Nikolaj dlouhou dobu prospíval. Pořádu toužil. Přestože ohledně toho protestoval, tvar potřeboval disciplínu. Když za ně někdo rozhodoval, dávalo jim to smysl života. Teprve když zůstali sami, začali spolu bojovat, kdo bude velet. Všichni jsme byli dobří vojáci. Nikolaj si nebyl jistý, komu ta myšlenka patřila. Herbinger ho považoval za zlo. Nikolaj nepochyboval, že pokud v jeho testu selže, bude to znamenat jeho smrt. Smrt byla děsivá představa, protože vlkodlaci si nade vše cenili přežití, ale Nikolaj si za svým slovem stál a věděl, že se herbinger i přes svou bezohlednost dokáže slitovat. Dřív to považoval za slabost, ale nyní to milosedenství potřeboval. Osvědčí se, pomstí lilu a tvarová zořivost bude ukojena krví Herbingerových nepřátel. První otázka. Zabil si Van Hulonga. Nikolaj to jméno neznal. Koho? Špatná odpověď. Stiskni spoušť. Když nemusela bojovat o kontrolu, jeho lidská mysl uměla být pod stresem extrémně analytická. Jedna ze šesti. 17% riziko. Rozumná oběť za usmíření. Cvak. Úderník dopadl na prázdnou komoru. Pomalu vydechl. Jeho prst se stáhl, spoušť se resetovala. Van byl můj tlomočník. Vzmizel během tvýho útaku. Vede se jako nezvěstný. Už ti svítá. Teď už se Nikolaj vzpomněl. Před útokem na speciální taktickou jednotku jednorožec vypracovali obsáhlou složku na její nadpřirozené i normální členy. Ano, už si vzpomínám. Zabil jsem ho já. Herbingerovi oči za železnými mířidly starého Tomsna stvrdli. Byl to dobrý klouk. Pokud tě to utěší, vrhl jsem se na něj ze zálohy a zlomil mu vas. Bylo to rychlé. Nic necítil. To ty taky nebudeš. Špatná odpověď. Stiskni zpoušť. Ale nebyla tu žádná otázka. Stiskni zpoušť, zařval Herbinger. Dvě ze šesti. Tři a třicet procent. Nebo když se na to podíval z jiného úhlu, tak nabitá byla jedna komora ze zbývajících pěti. Dvacet procent. Nikolaj zadržel dech. Stiskni spoušť, nařídil mu Herbinger. Nebo to udělám já. Slyšel otáčení bubínku. Cvak. Z Herbingerova hlasu zaznívalo neochotné uznání. Kde nás radil? Jak jste naši jednotku našli? Co dnes záleželo na státních tajemstvích? Přivedli jsme orkského stopaře z Kazachstánu. Všichni orci mají svoji specializaci a tomuhle nemohlo nic uniknout. Chvíli trvalo, než se aklimatizoval v novém terénu, ale pak nás dovedl přímo k vám. Orci jsou hodně talentovaní. Poděděl jsem partu Uzbeků. Správný lidi. I tak jste se nám postarali o pořádnou štvanici. To ano. Herbingerovi rty se nepatrně zvedli v náznakou úsměvu. Byl to pekelný boj. Přiznej si to, tu výzvu jsi užíval. Dracho. Herbinger se zasmál, než znovu smrtelně zvážnil. A machatem špatná odpověď. Tři ze šesti, 50 Vyrovnaná šance na smrt, hození mincí nebo jedna kulka ve čtyřech zbývajících komorách. Jen 25% riziko. Tohle ničemu nepomáhá. Nikolajův hlas trochu chraptěl. Styděl se kvůli tomu. Začínám si myslet, že ve tvém testu žádné správné odpovědi nejsou. Herbinger pokrčil rameny. Možná jo, možná ne. Už toho bylo dost. Skonči s tím šílenstvím. Obrec zbraň proti němu. Zabij Herbingera. Zabije všechny. Cvak. Silně se třásl. V ústech mu vyschlo. Vystresovaný žaludek se spaloval kyselinou. Cesta zpět nepřicházela v úvahu. Porazit je mohl jen Herbinger nebo druhý Alfa a druhý Alfa zavraždil Lilu. Bez pána nebyl o moc víc než zvíře. Smrt byla přijatelnější než selhání. Nikolaj se přinutil promluvit. Další. Zapomenutý špaček vypadl z herbinčrových úst. Působivý. Chci, abys tohle věděl. Možná se špatný chlap, Nikolaji, Ale udělal si na mě dojem. Mám poslední otázku. 4 ze 6. 660% možnost, že mu otázka vynese stříbrnou kulku nebo jedna ze tří zbývajících, 33%. Čeho lituješ? Vypadalo to jako zvláštní otázka, ale ne u někoho jako Herbincher. On byl především osobou s absolutní morálkou. Nad odpovědí se zamyslel. Nikolaj vzal za poslední desítky let tolik životů, že bylo nemožné je spočítat. Dopouštěl se zvěrstev, spolu se šílenými následovníky vraždil, pálil, močil, ničil a rozéval zkázu na polovině světa. Krmil gulaky, zatloukal hřebíky, co vyčnívali. Zabíjel disidenty, vyvlekl je z jejich domovů a napůl ohladané mrtvoly nechával na ulici jako varování ostatním. Co by kolečko v největší vražedné mašinérii všech dobžil život bez litování, soucitu a zodpovědnosti. A většinu z toho udělal zaplné spoluúčasti své lidské mysli. Ani z toho nemohl vynit kledbu. Pomenoval si mě tvár, jméno divokého zemířete. ale kdo z nás je skutečná bestie? Byla jen jediná pravdivá odpověď. Lituji jediné věci, Lituji, že jsem potkal Lilu. Ukázala mi svět, do kterého jsem nepatřil. Snažil jsem se do něj zapadnout. Sakra, jak moc jsem se snažil. Jsem zkažený, ale milovala mě neviná. Kolika dívkám jako ona jsem za všechny ty roky ublížil. Nevím. Ale jedna, jen jedna dobrá duše mi odpustila. Jenže... Nikolajův hlas zeslábl všepot. Jenže když jsem se stal součástí jejího života, odsoudil se mi tím k smrti. Bylo by lepší, kdyby nikdy nezjistila, že existuji. A možná ještě lepší by bylo, kdybych vůbec neexistoval. Nikolaj nečekal na Herbingerův rozsudek, stiskl z A nevím, o co tady, jak cela vyšla. První část přečtu je to o válce, ale tohle... Aino ukázal na část o amuletu. Tohle je většinou jen hatmatilka. Ta slova vypada jako vymyšlený. Možná je to nějaký tajný armádní kód, co? Ozval se výstřel. Hedr vzhlédla od dědova denníku. Zvuk přišel z Alfova domu. Něco jsi slyšela? Zeptal se Ajno. Jasně a zřetelně odpověděla. Těžko věřila, že on ne, ale pak si Hedr musela znovu připomenout, že ona už není normální. Hned sem zpátky. Hedr si vzala brokovnici, vystoupila z auta a práskla za sebou dveřmi. Štěplavý vítr byl osvěžující změnou po umělém teple namáhaného topení. Rychle vyběhla z ledovatělé schodiště, brala schody po třech, ani si neuvědomovala, že to dělá. Ostatní se plahočili, museli vysoko zvedat nohy, aby ve sněhu mohli alespoň chodit. Hedr se přinutila zpomalit, aby nevzbudila podezření. Herbingera našla stát v obývacím pokoji. Gigantická kostra se tyčila za ním. Nikolaj Petrov byl stále na pohovce, jen nakloněný dopředu. Na okamžik se myslela, že se od jejího odchodu nic nezměnilo ale pach vystříknutého mozku a krve vyprávěl jiný příběh. Jak vůbec můžu znát pach mozku? Zkus hádat. Co to děláš? Herbinger přišel k tělu a sebral z pohovky jeden ze svých velkých revolverů. Hledám něco na psení. Říkal jsem ti, ať počkáš venku. Z nikolajovy prasklé lepky tekla krev. Stékala mu po tváři a vytvářela kaluš na koberci. Měla by něco cítit, třeba odpor? Ale necítila. Byl to spíš zvyk než skutečné emoce, co ji přinutilo říct. Ty jsi ale monstrum! pravá lovec, monster! Herbinger revolver nabil a strčil zpátky do bundy. Monstrum jsem jen když musím. Máš propisku? Alfa otevřel oči, stál v přízemí budovy nad šestkou, stěny byly pokryté krví, zmateně si prohlížel své ruce, rudé až po lokty. Vzhlédl a spatřil Lucindu hůdovou, jak z do kořán stojí na lávce. Muselo to být ošklivé, protože nekromanta jen tak něco nešokuje. Co si to udělal? Podíval se dolů. U nohou mu ležely dva členové jeho smečky, brutálně zmrzačení, zbylo z nich víc kostí než masa, stěží je poznával. a mulet na hrudi žhnul silněji. Byl nakrmený a nakrmil i jeho. Nastal čas vypustit volkodlaky, vysvětlil jí. zvedla umělou ruku a zakryla si s ní ústa. Přikývla Oči měla rozšířené strachem. Kapitola 22. S Nikolajovou hrou jsem skončil. Řádně jsme plnili mise a pak vždycky zmizeli. Jeho zprávy přicházely dál, ale já je ignoroval. Sharon mi pomáhala udržet mé zvíře na úzdě. Nedovolil mu, aby ho vytáhl ven. Dál jsme bojovali a dosahovali mnoha úspěchů. Nezaznamenali jsme jedinou ztrátu. Uběhlo pár týdnů, co se Nikolaj ozval naposled. Konovr tvrdil, že podle rozvědky Rusáka odvolali domů. Nám bylo řečeno, abychom se stáhli a vyčkali dalších rozkazů. O týden později se to potvrdilo. Nikolaj se vrátil do Moskvy. Prezident Nixon souhlasil, že ze země stáhne přirozené jednotky. Zjevně jsme nebyli jediní, když jsme se při operacích se žádnou další speciální jednotkou nesetkali. Proběhly přípravy. První tým se měl vrátit ke starým utvarům, druhý tým odvezou domů s poděkováním, o kterým nebudeme moc nikdy mluvit a obnovenou výjimkou z Fonasilu. Oslavovali jsme. Nikolaj nás napadl následující večer. Vlkodlaci jsou zákeřní. Dostanou vás, když to čekáte nejméně. Stark procházel kolem řady naskládaných těl. V nemocnici jich teď bylo mnohem víc, než když odjížděli pro pomoc. Starší agent UPKM zabručel a tiše zaklel, když přešlapoval mezi hlavami. My s tím začali, ale pak sem těla začaly dávat i ostatní přeživší, vysvětloval agent Mošer. Hlídka u dveří říkala, že město opevnilo školu a vytvořilo skupinky, které bojují z monstry a schromažďují lidi. Něco, co já navrhoval už před několika hodinami. Mošer byl stále zahosklý. Stark si uvědomoval, že je příliš hloupý, aby mu docházelo, kolik potíží je čeká, až se vedení dozví, jak zatraceně velkou kontaminaci tady mají. Stark byl příliš starý, aby se z toho dostal. Tahle řada těl a množství lidí, co o nich věděli, zvěstovaly konec jeho kariéry. Přestaň si na mě vyskakovat, mladej! Stark se zastavil u poslední mrtvoli v řadě. Bylo to tělo prvního nakaženého zástupce šerifa Joea Bakliho. Od ostatních se lišil. Stark si klekl a odtáhl prostěradlo. Upálení je vždycky nepříjemné. Kůže černá a křupavá s výjimkou míst, kde praskla a odhalila rudou svalovinu. Tenhle byl ještě horší, protože byl celý pokroucený z větší části vlkodlak, ale ne úplně. Vyčníval kvůli natažené ruce, jako by se po Starkovi sápal, drápy zkroucené horkem. Starka to trochu znervozňovalo, jako by mu stvůra i po smrti vzdorovala. Proč mu se jí monstra vždycky vyčnívat z řady? Stark vstal, položil botu na předloktí a stlačil ho dolů. Nehnulo se. Stark zavrčel a přenesl větší váhu. Popel se drolil a kosti nechutně zapraskaly, ale paže konečně klesla dolů, tak, jak zamýšlel. Tak se mi to líbí víc, zašeptal. Mošr zněl ustaraně. Cítíte se dobře, pane? Stark beze slova odešel. Bloumal chodbou, stále si pro sebe mumlal, kypěl bezmocným vstekem. Ozval se divný zvuk jen na zlomek vteřiny. Téměř neslyšný, takové zahučení, ale hned to zmizelo. Zůstalo potom zvonění v uších a narůstající bolest hlavy. Slyšel jste to? zeptal se nervózně mošr. To asi nic nebylo. Stark partnera ignoroval. Našel odpočívárnu s nápojovým automatem. Tady alespoň fungovaly generátory. Vytáhl spod zbroje peněženku a prohrábil ji prstem. Mošer ho sledoval jako ztracené štěně. Pane, co teď uděláme? Já si dám doktora Pepra. Máš nějaký dolary, já mám jen dvacku. Tohle bylo jak na Pacific Star. Jeden vrtulník plný sílů proti zaoceánské lodi plné hlubiných. Bylo jich tam tak neskutečně hodně. Vylezali ze stěn skrz podlahu, skrz strop šplhali po mocích a strkali sliské hlavy do okének. Kdykoliv jste se otočili, byli tam další rybolidi. Při prvním kontaktu ze sílů zůstali živu jen dva. Rybolidi měli početní převahu a Dagona na svojí straně. Magie, drápy a prastaří mutanti proti dvěma sílům. Co Mr Haven čekal? Samozřejmě, že se Stark schoval. Bylo to rozumné rozhodnutí. Schovat se a počkat na posily. Ale ne, sem Haven to udělat nemohl. Pán velkej hrdina. Musel se chovat jako šílenec a pobít deset tuctů tu rybolidí a pak bodnout jejich prastarý božstvo do oka. No a kdo je teď mrtvej hajzlé? Jo, ty seme. seš mrtvej a já jsem ve vedení. Ehm, ne, já myslel jsem Mošer byl tak zmatený, že začal koktat. To se k agentovi UPKM nehodilo. Co uděláme s naší situací? Stárka začínala bolet hlava. Mošerovo neurání ho unavovalo. Začínal se sypat jako vlkodlakova spálená ruka. Já něco vymyslím, ale právě teď mám jiný problémy. Položil své velké dlaně na nápojový automata a zatřásl s ním. Stárk řešil problémy ostatních a vždy se držel od věcí, co by mu mohly přerůst přes hlavu. Byl ideální vládní zaměstnanec. Nebyla to jeho chyba, že Vokodlaci obsadili celé město. Nakopnul automat, ale ke spolupráci ho nepřinutil. Dveře za mošerem se zavřely. Pane, podívejte se na sebe. Teď máme na práci důležitější věci. Tam venku umírají lidé. Tohle nebyl neřešitelný problém. Zvláštní agent Douglas Stark z úřadu pro kontrolu Monster byl profesionál. On svého doktora Pepra dostane! Selhání nepřipadalo v úvahu. Stark opřel pušku skár do rohu. Studoval automat, připravoval plán útoku. Vytáhl SOG nůž, zarazil hrod do zámku a začal ho páčit oškození majetku jednoduše svedou na vlkodlaky. Stark se zasmál, jak chytře to vymyslel. Agente Starku, Stárku! Děláte si ze mě srandu? Mošer nevěřícně praštil pěstí do stolu. Hluk Stárka od jeho důležitého úkolu neodradil. Co budeme dělat? Na Stárkově širokém rameni přistála ruka v rukavici a otočila ho. Zatraceně podívejte se na mě! Stark ztratil nervy, udeřil obrněným předloktím Mošera do hrudi a odtlačil ho přes celou odpočívárnu. Mošer bolestivě narazil do zdi. Stark mu přitiskl loket na hrdlo a zapřel nůž o tvář. Mošru v obličej zhrudl jak lapal po dechu. Na konce mise vznikly dvě značně rozdílné zprávy. Podle první byla jednotka síl přepadena při záchrané operaci, přežili je rotmistr a nováček na svém prvním výsadku. Nováček strávil noc schováváním se v koši na špinavé prádlo. Zatímco rotmistr se vydal na sebe vražednou misi, aby před oboj živelnými služebníky prastarého boha ochránil co nejvíc rukojmých. Osamělému válečníkovi se však vůbec nelíbilo, když úklidový tým UPKM zbytečně upálil i ty neinfikované přeživší. Udělal kolem toho velký rozruch. Kvůli tomu bylo pro oficiální kanály velmi obtížné první verzi přejmout. Oslouchaj mě, ty sráči! Já tam ve nejdu, do mě nikdo vejce nenakladě. Stark přitlačil nůž, až prořízl kůži. A ani ty tam nepůjdeš. Musíme zůstat pohromadě. Takový jsou rozkazy. Slyšíš mě, hejvné? Žádný vejce. Zpráva číslo dvě naopak tvrdila, že síl tým hlubiné porazil, ale ztratil přitom většinu mužů. Následoval profesionální zásah uklízecího týmu UPKM, který se do puntíku řídil předpisy. Jeden z přeživších sílů se choval velmi iracionálně a vznášel nepodložená obvinění, že UPKM zabil několik neinfikovaných přeživších, pravděpodobně za to mohl posttraumatický stres. Jednoho přinutili odejít z armády, druhého naverbovali do UPKM. Stark se široce usmál. A já zase vyhraju, protože hlášení se píšou jen ti, co přežili. Stárkovi vteřinku trvalo, než se uvědomil, že ke zdi nepřitlačil Sema Heivna, že nejsou na výletní lodi a že necítí žádné ryby. Dosil speciálního agenta úřadu pro kontrolu monster Gage Mošra, byl v podělaném městě, kde se to hemžilo lokodlaky, a chladná věc, co ho tlačila do ucha, byl Mošru v 10 mm Glock 20. Hned! Mě! Pust! Srači! Stark odtáhl loket i nůž a okrok ustoupil. Mošr jednou rukou zvedl pistoli a namířil na Starka. Uklidni se, Gejži, Tohle je porušení subordinace. Stark opatrně svěsil ruku s nožem. Pojď si! Držte se ode mě dál, varoval ho Mošr. Jednu ruku měl na klice. Přeskočilo vám! Nemůžu tomu věřit? Složil jste se pod tlakem. Stark se zasmál. To je absurdní. Jen jsem si s tebe utahoval. Tohle společně zvládneme. Keci, s váma jsem skončil Starku. A pokud takhle uPKM pracuje, tak jsem skončil i s nimi. Mošr Nebudu tady vysedávat s palcem v prdeli, zatímco venku umírají lidé. Vy jste obyčejnej posera, nemůžu tomu věřit. Máme zbraně, máme výcvik, měli bychom být hrdinové, ne uklízeči. Naší povinností je chránit zemi před monstry. Ať se propadne, jestli na sebe nechá ječit nějakého konfederačního vykumovaného mariňáka z Ajovy. Neopovažuj se mě poučovat, mladěj. Já byl. Vy jste byrokrat, jste línej, vymaštěnej, neschopnej úředníček. Vyplňujete papíry, chodíte na schůzky, podepisujete hlášení, ale už jste zapomněl, o čem tahle práce je. Tohle je konec tvojí kariéry. Kariéra? Myslíte na něco jinýho? Já mluvím o naší práci. Naší prací je být hrdiny. K tomu jsem se upsal. K hrdinům, co nakopávají zadky a zabíjejí monstra. Vy si tu můžete klidně sedět a dloubat se v automatu, ale já jdu dělat svojí práci. Mošer opatrně otevřel dveře, lok stále namířený na Stárka. Ještě se uvidíme, agente Stárku. Stark upřel oči na to, co stálo ve dveřích. Dobrdelé! Mošer se zamračil. Na tohle vám neskočím. Ohořelá, černá, pokroucená postava stojící za Mošerem byl zástupce Joe Buckley. Velkodlakova kůže schořela, odhalila mohutné svaly, které při pohybu praskaly a krvácely. Zničené rty se rozdělily v zavrčení ježícím se zuby, odpadával z něj krvavý popel.